وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْهِ وَاسْتَنَى بِسُنَّتِهِ لِيَوْمِ الدِّينِ. Të nderuar shikues, selam alejkum ورحمه الله وبركاته. Jemi përsëri në emisionin ton, Qytetrimi i Vlerave, ku bashkëarisht i zbulojmë dhe vetes ja rikujtojmë vlerat e shumta që i ka Islami. Vlerat me të cilat ne krenohemi dhe vlerat për të cilat shpresojmë se do të gjejnë vend në jetën tonë të përditshme. Vlera të cilat me lehen Allahut do të atregojme të tjerëve, ashtu që të përpshihet bota, të përpshihet jeta e njerëzore, me vlera të mira, me vlera të daluara, me gjira që e zbukurojnë jetë e njerëzore dhe e bëna të më të mirë dhe më kuptim pëllot. Sot do të flasim për një vlerët cida shumë e nevojshme. Nëse shikojmë botën rëthneve, do të shohim se ditë a ditës balafacohemi me situata kur njerëzit kanë nevoj për një këshilë, kur njerëzit kanë nevoj për një fjalë ngushluese, kur njerëzit kanë nevoj për solidaritet, kur njerëzit kanë nevoj për një busqeshje e cila do të alergonë të brengën. Kanë nevoj që ne të jemi prantyre, kanë nevoj që bashkarisht me neve ti të i kalojnë sfidat e jetës dhe më leht të përbalohen me ato probleme që i lodhinë që u avështisojnë jetën dhe e kalojnë një periudhë me të cilën shpresojnë se ajo nuk do të pasëritet në jetën e tyre. Jemi dëshmitar ku shumë njerës, si pas njësa statistikave, mbi 20% prej populatës vua nga një situatë stresi, që do të thotë se njerëzit nuk janë të qetë, e prietojnë një gjendje e cilëa është shok për tyre, e prietojnë një gjendje e cilëa, nuk është e këndshme. Prandaj Islami nuk do të ishte Islam, por të mos ishte brenda tij edhe një vlerë e cila e mundëson apo e nxit besimtarin që të jetë më pranë atyre njerëzve që kanë nevojë. Prandaj sot do të flasim për vlerën e ngushëllimit, vlerën e fjalës së mirë, vlerën e solidaritetit, vlerën e lehtësimit të brengës që e përjeton njeriu. Nëse e shikojmë historie ne pejgamber. Nëse e shikojm historinë e njerëzve besnik që ishin pran pejgamberit e Allahut alayhi sallam. Nëse e shikojm jetën e njerëzve të mirë, do të shohim se një gjë dalluese ishte e veçantë për ta. Ajo gjë dalluese ishte sjellja e mirë. Ajo sjellje e mirë ishte dukuri dominuese në jetën e tyre. Dhe morali dhe vlerat morale me të cilat dalloheshin ishin stolia e tyrë, ishin zbukurimi i tyrë, prandaj ata arritën që në përreth tyre ti të bojë njerëzit që i njohin e të vlerë, njerëzit që i pranojnë e të vlerë dhe shkaktuan, apo ishin shkakt që të kriohet një bashkësi ku dominojnë vlerat në veçanti kjo vler e solidaritetit dhe kjo vler e qëndrimit njeri pran tjetrit edhe në situatet më të vështira prandaj morali është fillimisht një virtyt i të dërguarit Allahut subhanahu wa taala gjithashtu është një vepër me të cilën arrihen pozita të larta në shoqëri domethënë e kanë për qëllim për pozitat e larta që janë në zemrat e njerëzve jo për pozitat e larta që arrihen në mënyrë tjetër ku njerëzit mundohen që të arrijnë me pasurinë e tyre dhe me ndonjë post që e ushtrojnë flasim për poziten e lartë që e ka njeriu tek njerëzit ed the watchm tek njerzit e ditur, tek njerzit e respektuar, te cilet e shohin vlerën morale se dje si e, e cilai dillon. Gjithashtu, ky moral është një gjë me të cilën ngrihen edhe pozitat në ditën e gjykimit, në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, është shkak që mes njerëzve të kultivohet bashkëpunimi, të kultivohet afrimi, edhe të shtohet dashuria. Gjithashtu ajo e pengon, morali mirë, e pengon krijimin e urejtis, e largon njëri unë nga situatat ku kryon përshtypje negative për edhveten e ti. E largon njëri unë nga e, largimi, do më thonë, e largon njëri unë nga pozita kur aji bëhe qkak me vrepën e ti që njerëzit të distancohen për ti. Prandaj, morali është një gjë të citë ne duhet të akemi parasysh. Prandaj, jorastësisht se si transmeton e Buhurejre radiallahu anhu vardahu është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasalam për një vepër e cila më së shumti i shpihen njerëzit në xhenet shikoni pyetja është çka është ajo apo çka është ajo vepër e cila është ajo vepër e cila më së shumti është shkak që njerëzit të hyjnë në xhenet atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasalam është përgjigjur është përgjigjur ta ku Allahi wa husnul khuluk. Ka thonë devoqëmëria dhe Allahut, subhanahu wa tala. Devoqëmëri e cianën kuptonë që njeriu të jetë i përqendruar, i përcaktuar në rrugën e Allahut, subhanahu wa tala, duke u munduar që me vej prate ti, të afrojët më pranë Allahut, subhanahu wa tala, duke u distansu nga gjë që i ka ndalu Allahu, dhe, si shkak tjetër e ka cekur moralin e mirë, si edhin e mirë. Sjedhen si e cila e dalon besimtarit. Pra ndaj një piesë e këti moralit, është që ne të gjindem për atyre njerëzve që i ka goditur ndo një fatkeci, ndo një smundje, ndo një rast tjetër i cili o vështirëson jetën, ndo shta bëhet fjalë për bonjakun, për jetimin, ndo shta bëhet fjalë për gruan e cila ka ngelë për burin e saj, për bashkëshortin e sajr do shta bëhet fjallë për fëmine sëmur, apo për njeriune sëmur, përnda gjithë këto situatë të kërkojnë për neve, që ne të zbatojmë këtë vlerë. vlerën e ngushlimit, vlerën e cilë asë cunon që të përmisojmë disponimin e njerëzë, të akëthejmë busqeshën, të akëthejmë shikimin apo analizën pozitive, ndaj jetës, gjithashtu edhe të i përgëzojmë me shpërblimet e mëda që i ka premtuar Allahu Subhanehu wa Talë. Të ndaj, nëse ne jemi pran njerëzve të këtilë, në situatët të këtila, kjo, me siguri, do të jetë shkak që të shtohet dashuria mes neve, që të forcohen lidjet, të ndërtohen urat që i bashkoj njerëzit dhe kështu do të ndërtohet një bashkësi e cila do të dëshmon se njerëju në atë bashkësi nuk është qenje egoiste, nuk është qenje e cila me ndonë vetëm për vetën e ti një por gjdoher o shigachem që të vihet në shërbim të vlezërve të ti, duke i ngushluar, duke i qetsuar, duke e shprekë solidaritetin e tyre, edhe në rastet e gzimit, po edhe në rastet e piklimit. Përndaj, këtë synim, këtë pozit të lartë, e harin vetëm ata, që e kan stolisur vetë vetën me iman, që e kan forcuar besimin e tyre me veprat të mirë, edhe që e kanë zgjedhur rrugën e fisnikëve, që vazhdimisht mundohen të jenë të dalluar me veprat e tyre të mira edhe të arrin tekspërbllimi i Allahut subhanehu ve teala. Prandaj bëhet fjal për një adhurim të veçantë. Shikoni, vetë kjo vepër ku ne mundohemi të ngushëllojm ata që janë në situata të vështira, ata të cilët përballohen me vështirësi ata të cilët vuajnë nga ndonjë smundje, nga ndonjë situatë jashtëzakonshme, është vendosur në kategorinë e adhurimeve, është vendosur në kategorinë e adhurimeve të veçanta me të cilet arrihet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edisan nga dietarët, këtë vepër e kanë përmendur në kapitinat apo në veprat për bërësit e besimit islam. Domethënë e kanë përmendur në një kategoritë të veprave që janë vepra e, që bëjmë pjesë në besimin e besimtarë, prej tyre është edhe Ismail ibn Muhammed el Esbehani i cili thotë prej rrugës të ehli sunetit do tëmë prej mënyrës e si veprën ndjekësit e sunetit të pejgamberi sallahu aleyhi vësallem dhe ata që hecin, që hecin pas rrugës që pas pejgamberi sallahu aleyhi vësallem na e kanë kumptuar shok të ti do të më thonë gjenrata e bashkësi e muslimanëve, sahabët, ashabët, tabinët, dhe tabi i tabinët thotë është edhe ngushëllimi i atyre që përjetojnë ndonjë vështirësi. Gjithashtu edhe qendrimi pran atyre të cilët kanë nevojë dhe mëshira ndaj gjithkryesave të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë që jo nuk është për kufizuar vetëm me lloj njerëzor, por në përgjithësi mëshira, or gjithpërfshirëse, përfshirë, për gjitha krijesat e Allahut xhe shenu, ndërsa qëndrimi dhe ngushlimi dhe fjallë që shprejhin solidaritet fjallë që shprejhin do me thonë a fërsi pran atyre që janë të goditur mendo një sprof është piesë e rrugës a o piesë e mënyrës e si besojnë dhe veprojnë ehli suneti dhe gjemati ajo grupë të cilën pejgambejës Allahu a.s. me ka quajtur grupi i shpëtuar pra ndaj është ditur se muslimanat jenë ata që endjekin të vërtetër Nërdhën e kanë zgjedhur të vërtetën, e kanë planuar dhe mundohen që ta ndjeqin. Në të njëjtën kohë janë ata që i mshirojnë njerëzit. Dëshirojnë që gjithë njerëzit të gjejnë rrugën e të vërtetë, rrugën e së vërtetës, të gjejnë atë që është e mirë për ta, atë që është e dobishme për ta. Prandaj mshirat e kanë ka arritur ka në përmasa të mëdha. Mshira është diçka që i dallon besimtarët. Prandaj pjesë e kësaj mshirës është përveç dëshira Çë njerzit të shpëtojnë këtë botë në botën tjetër, është edhe shprehje e mshirës ku ne jemi pran atyre që sprovohën, pran atyre që përjetojnë momente të vështira, pran atyre që god, god, goditen me musibete dhe ky qëndrim o shpjesë e besimit ton edhe në këtë në këtë situatë ne shprehim mshirën ton. Ne shprehim se jemi ndjekës të denj të pejgambejët së Allahu a.s. i cili, si dhe të shofi ma vonë, e, e ka dëshmuar këta në situata të shumëta. Përëndaj, një prej djetarve, i njohur, shejhull islami, më tejmë i e thot, imamat, prijesit e, e këti dini, ata që Allahu i ka furnizuar, edhe me dituri, edhe me besim, jenë ata që të vetvetja e tyre, e kanë të buar diturin, drejtësin, më shiren, Prandaj këto trejtë trejtësi i ka bashkë me imanin i ka veçuar këto i kanë veçuar këto këta njerëz. Prandaj këta, këta krahas imanit e kanë këto ditorinë rëmbishme, e kanë trejtësinë e nevojshme, e kanë mshirën. Prandaj ata e njohin të vërtetën. Edhe hecin në këtë rrugë, të cilën e njohin si të vërtetë dhe si të drejtë, në të njëjtën kohë i mshirojnë njerëzit edhe dëshirojnë qërimi i tyra dhe synimi i tyra është që dhe ata të të gjenë rrugën e huzimit dhe rrugën e dituris. Përëndaj, kjo është aj element shumë i rëndësishëm, se dituria pas vete duhet të tërheqë cilsin e drejtësis e cilja pas vet vetës e nënkupton dhe mos dëshmërin që ne të jemi të mëshirë shumë dhejtë të tjere. Mëshirë e cilja shfaqet duke u angazhune për të ndihmuar fillimis njerëzit në situatët e jersë akonshme gjithashtu dhe para se gjithashtu, si një detyre primare, të mundohemi që edhe atyre, të atregojmë rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetën. Prandaj, ajo që ne flasim sot rësajosh, se si islami e ka shprejhur praktikisht, apo e ka demonstruar praktikisht, do të në ton, islami të cimë e kanë zbatuar dhe e kanë prezentuar muslimat, si e ka shfaqur në mënyrë praktike, në mënyrë praktikë, këta vlerë kur ne do të themi nuk jemi të izoluar, nuk jemi të preokuar vetëm me vetëcenë të probleme tona, po në kohën tonë, në jetën tonë, vend të rëndësishëm kanë edhe ata njerëz të cilët provohen, ata njerëz të cilët përjetojnë situata të zakonshme dhe si është kujdesur Islami. Prandaj nëse e shikojmë shëriatin, i cili është legjislacioni i këtij dini, do të shohim se Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktuar disa dispozita e, të, që i përkasin drecësis islami, fikhut islam, në të cërë shihet se e ka pas parasysh, dhe po është marë parasysh gjendja psiquike, apo gjendja e vështirë që e përjeton dykush. Prandaj, prej veprave që i ka ligjësuar islami, është edhe të ngushlojmë familjen e cila e ka humbur do një njeri. Do shta me fjarët e tua që ti e ngushlon edhe me fjarët e zgjedhura do të bërë shkak që ajta kupton më mirë. Gjithashtu e do t'ja lehtësosh brengën. Thojnë djetartë, ngushlimi i familjes të personit që ka ndruar jetë, ndoshta do të jetë, dhe më tonë, e ka efektin lehtësuos dhe qetsuos për atë familje, por në të njëjtën kohë o shtë ndoshta edhe mënyrës e si ne ti drejtojmë ka kuptimi i drejtës e drejt fatkecisht, nuk i kanë kuptuar në mënirë të drejtë saktimin Allahu Gjereshanu. Edhe ndoshta edhe nuk jenë të vedishëm për efektin apo për uh, atës e qëfar kuptimi rrët vdekjes ka në muslimant. Për ndaj edhe ndoshta kynë gushlim këto fjallë gëshluese dhe fjallë të qëtësimit dhe fjallë të që shprejnë solidaritetin dhe ndarjen e vuajtjet me atë familje që ka umë burt i ka, ndoshta bëhen shkak që edhe ata të kuptojnë në mënyrë të drejtë faktin se vdekja është largimja kjo botë. Oshë për fundimi dhe prandajë qdo kush duhet të pregaditet për këtë ditë. Gjithashtu, për e shkësaj, duhet t'inëzisim edhe në durim i cilë është obligim në situatët të këtile. Gjithashtu, prej dispozitave që kanë të bëjnë, e që e merë parasysh gjenet mësikike, që e përjeton një liju në situatë kur përbalot me ndë një vës është edhe rasti kër gruaja ndahet, do më thonë divercohet. Një bur është martuar me një grua dhe dëshiron të divercon ata për mdo një shkak që ne nuk edhim. Allahu Subhane Huetal, duke e pas parasysh, gjendin e saj grua, se cila është divercoar dhe për të qetsuar pak brengën e saj dhe për të larguar atë moment apo atë gjendit të vështir psikike, e ka ligjësuar që të jepe gjysma e mehrit nëse bëhet fjalë për një grua me të ciren njërju nuk ka pas mardhanje intime. Përndaj Allah në kur në thotë, o intelektu mu hunne min kablien të mesu hunne të mesu hunne o kad fërattum le hunne fërida fë nisë fërma fërattum. Në thë nëse i divorcioni gratë, tuaja, para se të keni mardhanje me ato gratë, atëherë, nëse e kini caktuar mehrin, Nduhë që të paguani gjysmën e mehrit, gjysmën e asaj që e kini premtuar apo e kini pranuar si kushti martesës për shkak se të qëtësohet që edhe të te i kalot kjo moment të i vështirë. Dhe më thënë është marë parasysh gjendje, pse qike që e përjeton e e grua e cilë është të divorcuar. Gjithashtu edhe islami e ka vërtetuar apo e ka bërë pjesë të legislacionit të vetë Faktin se nëse dikush e bën apo shkaktohet për vdekjen e ndonjë personi për ndonjë gabim, do të thonë gabimisht, nuk është vrasje e qëllim, me qëllim. Po ndod vrasje për shkak të ndonjë gabimi që e ka bërë njeriu. Edhe në këtë rast për ta qetësuar apo për ta ngushëlluar familen aty që është i vrarë, është lejuar që të pagohet dëmshpërblimi për atë që e ka bë. Prandaj përveç këto rast të dispozitet, në kemi edhe situatet të tjera, ku në përmet sunetit të pejgamberit sëllallahu aleyhi ve sellem, do të shohim se si a i ka insistuar që të përhapet kjo vler, kjo vler, kjo cilësi, e cila i dalon besimtarët e dhe voqëm. Përëndaj, prej ajetëve të para që Allahu subhanahu e tala ta ja ka shpalur pejgamberit sëllallahu aleyhi ve sellem, është në surun duha, ku i thot edhe urdron Allahu subhanahu e tala ta pejgamberin tonë, Muhammedin, a.s.a. duke tonë, wa ammel jeti me felat e këhar. Përndaj, kje kujdes, jetimin, bonjakun, mos e shtyp, mos e refuzoh, wa ammel sa ile felat e nëhar. Gjithashtu edhe aj lupës i ciljit vjen, edhe kërkon, mos e largoh atë më arogantës, mos e largoh. Përndaj, kjo të regon, se Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka para pa gjendën të tëre. Dhe vështecin që e përjetonë, edhe nësa asaj i, do më thonë, i bashkan gjithët edhe qasë si arogante, si edhe arogante dhe fjalë të ashpra, atër e me sigurisë se jetë e tyre do të vështirësot. Pra nda e thot, i bën këthiri, Allah e më shiroft, se ashtu si që, ke te, si, si, si që ke qenë ti jetim, o Muhammed, edhe Allah u të gjeti së trahim, pra nda e aty i ke kujdes, mos i shtyp jetimet, edhe mos i poshtro, por mundohu që ta përmisosh disponimin e tyre. Që të arikëthesh busqeshjen, edhe silu mirë, dhe nëse mund është bëjë ndë një vej për të minë dhe e tyre, silu butë dhe e tyre, edhe vepro ashtu si që vepron që edhe dikush tjetër të vepron me fmit tuaj. Përndaj, Allahu subhanehu etala, e ka urduar pejkamberin së Allahu aleyhu e sen, që të sidet mirë dhe jetimit, që të mundohet që të arikëthen disponimin, që të mundohet që të angushtlon ata, që bashk me atë vështirësi që e përjeton si jetim, si bonjakë, që mos të balafacohet edhe momentin tjetër e cila është shtypja edhe aroganca edhe shjedhja e ashpër. E njëj të avlen edhe për ljupës e një cilë vjen, thot i bën kërthiri mjafton një gjendje të jo lakmuashme që e përjeton aj, jo lakmuase që e përjeton aj, duke e zgjatur dorën, duke kërkuar, mos e bashko, do më thonë këta poshtrim që aj e përjeton, me ndo një poshtrim tjetër, i cilë do të jetë rezultati i fjalve të ashpërta. Përëndaj, Allahu subhanehu etala, prej fillimit e ka drejtuar pejgamberin tonë, e në përme ti edhe ne, e si musliman, që të kemi parasuise si o situata e njerëzve që ndoshta përbalohen me situata të vështira, e njerëzve të që ndoshta përjetojnë ndo nje situata të jasë e konshme, të jemi ata që i ngushlojnë, të jemi ata që mundohen që tu ari kthënë pusqeshin të jemi ata që e shfaqim solidaritetin tonë ndaj tyre edhe se jemi pranë tyre dhe thonë, nuk lejojmë që do të thonë nuk lejojmë që ndonjë situatë e jashtëzakonshme të na largon nga qendrimi pranë vëllezërve tonë muslimanë edhe pranë njerëzve njerëzve në përgjithësi prandaj për raste të tjera është rasti kur Allahu subhanahu wa ta taala e kritikoj në mënyrë të butë pejgamberin së Allahu Aleyhu Vesalem për një veprim që e bëri me një person i cili ishte i verber duke dëshiruar pejgamberin së Allahu Aleyhu Vesalem që të kalonë sama te për kohë me njerëzit e daluar të vendit të vetë që duke shpesuar se dhe ata të do të pranojnë islamin dhe do të jenë për atyre të jenë të shpetuar për këtë rast do të flasin në pjesën e dytë të emisionit Kur të rikthehemi pas një pauze të shkurtër, prandaj ju ftoj që edhe pjesën e dytë të këtij emisioni ta ndiqni edhe ta përfitoni. Kthehemi përsëri në studio. Ishim duke fol për vlerën e këndrimit pranë atyre njerëzve që janë të provuar, me qëllim që të ngushëllojmë, me qëllim që të alargojnë brengën, me qëllim që jetën të alehtësojnë, që sa ma lehtë të atë i kalojnë së provën edhe vështirësin me të cilin për balën. Përndaj, Allahu subhanehu etala në përmjet shëriatit, legislacionit islam, ka vendosur disa dispozita në përre të cileve ne e ledzojmë faktin se Allahu e ka, pa, e ka marë parasysh gjendjen e disa kategorive të njerëzve, dhe dhe thamë se kjo është rasti gruas, e cili është të ndarë, rasti i personit, i cili është vra, nga përmisht, ose rasti i e, jetimit, për të cilin Allahu subhanahu wa ta'la, kërkon nga pejgambejës Allahu alaihu sallam, dhe në përmet kërshidhimi që e e pejgambejës Allahu alaihu sallam, edhe nga ne, që mos të sidhemi silem, me ashpërsi, që mos të sidhemi në mënyrë arogante, asë nda jetimit, e asë nda at Filluam me rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është larguar, edhe është mërolur kur tek ai ka ardhur një person i verbër i cili ka kërkuar që të mëson diçka nga feja. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se ky person e ja ka ndërprer fjalën dhe bisedën që e ka pas me njerëzit e dalluar të fisit Kurajsh duke shprehur se edhe ata ta pranojnë islamin, ai kthehet edhe largohet prej tij dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja jep një vërejtje të dërguarit, të zgjedhurit e njerëzimit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që mos ta vepron ashtu. Dhe ta ket parasysh se edhe ndaj njerëzve, siky ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe mos të bëjmë ndonjë veprim i cili ndoshta do të si shkaktohej të, të ai të preket edhe të largohet. Prandaj rasti është Krishtum, thotë se Ibni Ummi Mekhtumi Erdi të pejgamberi së Allahu a.s. dhe i tha, o i dërguar i Allahut, më mëso nga ajo të cilën të ka mësuar Allahu subhanehu a.t. Shikoni që dhimi, fesnik, synimi që të mëson diçka nga gjirat që ja ka mësu Allahu pejgamberi së Allahu a.s. Por, thot, transmitimi, i dërguar i Allahut, i ertë keqë se kynjeri e ndërpehu fjallën, edhe e këthehu kokën për ti, Atër Allahu subhanahu wa ta'ala, i zbiti ajetet, abese wa ta walla, u mërol, edhe e këtho u kokën, en gja e hu l'ama, sepse i erë një i verëbër, u ma ju drike, l'allahu je zeka, e shtë të bërit ty të dish, o Muhammed, se ndoshtë, ndoshtë a ky njeri dëshiron që të pastron, e u pastrohet, e u jetë dhekër e fe të më fahu dhikra, ose të mërë një përkujtim që edhe pastaj kjë përkujtim t'i bondo bi në këtë bodë në botën tjetër, thotë kur t'u biu, Allahu e kritikoj Muhammedin sallahu aleyhi vesellem për këtë veprim duke dashi t'a vendos një regull, ajo është regulli të keni kujdes që mos t'i thujeni zemrat e imallive. Të keni kujdes që asë njerë mos të boni ndë një veprim me të cire do t'a shkaktoni dhimbjen që dhe t'a përjeton besimtari dhimbjen që ta prjeton një njerëz i cili është i përcaktuar që të ecë në rrugën e Islamit që ja ka caktuar Allahu në këtë botë. Për këtë shkak pas pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u angazhuat maksimalisht, do të thonë deri në pikën e fundit, që ta përhapë këtë vlerë në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo shihet nëpër disa rasteve që ti përmendim, që i kanë shënuar Libret e hadithit të pegambejës sëllahu aleyhi ve sellem. I pari, është rast i kur pegambejës sëllahu aleyhi ve sellem e ka ngushluar një njëri i cili e kishtë humbur dikë që e ka pas të afërt, dikë që e ka dashur. Rast i është me Gjabir ibn Abdullahin radiallahu anhu, i cili thot, më takoj i dërguar i Allahut sëllahu aleyhi ve sellem dhe më tha, o Gjabir, qëfar kejë pëse po të shohë si kur je i pikluar, si kur je i mërzitur, i thash, o i dërguar i Allahut, babaj im, ra shëhit në ditën e uhudit, edhe pas vete la shumë familje, shumë fëmi, edhe la shumë borgje, pra ndaj, janë i pikluar, janë i mërzitur, gjendje me të vërtet e vështirë, ka, ka ra shëhit, inshallahullahu, dhe më thonë të ata shpërbjen me shpërbjen me shpërbjime e shëhideve, babaj i, i gjabilit, abdullahi, i cili pas vetë kanë lan edhe shumë fëmijë kanë lan edhe shumë borçe prandaj u kapi Xhabbiri pastaj i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afala ubashshiruka bima fa'ala Allahu biyik a dëshiron që të përgoj përgoj me atë që babai i yt e ka dhënë tek Allahu subhanahu wa taala a dëshiron të të rregoj se çka ka ndodhur atër e thash, bella ja Rasullullah, gjithë se si, oj, dërguari Allahu, të unë e dëshiroj, të ndëgjoj se si ka, va, si ka ndoll, gjara, për si shtvar ka ndoll me bajin baj tim, edhe si e ka prit Allahu, subhanahu e tala, vdekin e ti, thot, peganberis Allahu a.s. Ma kellem Allahu aheden, kattu illa mi warai hijab. Mas njerin, Allahu gjeleshanuhu, nuk ka fol përpos, pas përdes, pas përdes se madhërisë Allahu subhanahu a ta'ale. Wa ahja e bakë, dhe se Allahu thotë, në gjalli babaj në tëndë, fa kellemahu kifaha. Edhe foli me të drejtë përse drejti, dhe i tha, ja abdi, të menna, dhe i tha, o robim, cila është dëshira yte. Qfar kishe dëshirë? Edhe unë të japë atët dëshirë që e kërkom prej meje. Atëre babaj yte tha, ja rabë, të hjini, fa uktelu, fikë tani. Dëshira ime është që të më kthesh në dynjë, të më ringjallësh në dynjë, edhe pastaj të luftoj në rrugën tënde, edhe përsëri të mbytem apo të vdes si shahid. Atëherë Allahu i tha babait tën, sa Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem, innahu qad sabaqa annahum ileyha la yarjion. Qoftë osaqtuar, është, është gjykimi i Allahut, është vendimi i prerë se njerëzit nuk do të kthehen në botë përsëri sëpër se pas vdekjes, kështu që kjo është një moment i rëndësishëm, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, ta kemi parasysh se kur vjen momenti i vdekjes, kur domethën harjohen ditët e sakta në këtë botë, nuk ka më kohë. Prandaj shpresa e vetme e shahirit është të kthehet edhe përsëri të lufton dhe përsëri të bjen shahid në rrugën e Allahut subhanahu wa taala për shkak të mirësive që i sheh me të cilët Allahu e përgadit edhe nderon shahidin. Prandaj këto fjalë ishin fjalë ngushëlluese për Jabirin i cili i kishte humbur babain e vet. I ka treguar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam atë që ka ndodhur, atë që ka ndodhur me babain e, e tij dhe në këtë mënyrë e ka ngushëlluar. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ndihmon ta ata të cilët i kishte ngarkuar borxhi dhe i këshilon të sësi të agjen rrugën e lirimit nga i bërsh, dhe më thonë sësi të lirohen nga ajo vështesit të cine përjetojnë. Thot hadithi i pejgambejës Allahu Aleyhi Vesalem. Një dit i dërguari Allahu Sallahu Aleyhi Vesalem, hyri në gjami, dhe e pa një njeri prej ensarëve, e pa një njeri qëri ishte nga ensarët, nga ata që e ndihmuan pejgambejës Allahu Aleyhi Vesalem. I që i quhet ebu umame dhe i tha, O Ebû Umam, pse po të shoh në xhami i ulur në kohë kur nuk ka namaz? Athare i tha Ebû Umama: "Shka ku pse un jam këtu, o i dërguari i Allahut? Jam brengat të shumta, të cilat më kanë kapluar, edhe borxhe të shumta." Athare i dërguari i Allahut sallallahu alei ve sellem i tha: "A fela uallimuka kelaman idha antakultahu?" edhebë Allahu azze voqel hemmake, wa kadha anke dhejnek, ka dëshiron që të tregoj disa fjallë të cjetë nëse i thua, Allahu dhe të largon brengën që e përjeton gjithashtu dhe dhe të ndihmon që ti këthesh borgët me të cjetë i ngarkuar atëre thash, po gjithas jo i dërguar e allahut, mi thua e ja ato fjallë, me të cjetë Allahu ka e mi largu brengët, edhe ka me matë, mundës, mundësume e te i kalu borgën atëre pejganbejës Allahu nësemi tha kur të zgjohesh në mëngjes, edhe kur të vjen mbrëmja, thuaj këto fjalë. Thuaj këto fjalë. Këto fjalë janë pjesë të lutjeve që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjes dhe në mbrëmje, që njihen sikur dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes. Nëse a thot, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Allahuim, unë kërkoj stre, strehim tek ty. Do të thënë strehohem tek ty, O Zoti i gjithësisë, nga çdo brengj dhe nga qdo pikëllim dhe mërzim. Qiko? E kërkon strehimin të këllahu, sepse vetëm Allahu o shajit cili ka mundësi me lërgu vështisit. Dhe thotë, ba u dhe bike minel aqzi u alkesel, dhe strehohem të këty, o Allah, nga pa aftësia dhe nga përtacia. Dhe cilësi që nuk janë, apo të pranishme në jetën, nuk mund të jenë pjesë jetës e besimtarët. Pa aftësia, më shfa si pa aftë, besimtarë vazhdimisht duhet të mundohet që ta bënë veprë, edhe atëherë kur mendon për vetën e tij se nuk është i aftë të mundohet që ta tejkalon. Dhe nga përtacia e asila fatkeqësisht os bó një e, problem madhashtor, madhor tek njerzit sepse nuk dëshirojnë të angazhohen. Nuk i kërkojnë. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ushqimi më i mirë që ha njeriu është ai i cili e fiton me djersën e tij. Edhe thotë edhe i dërguar i Allahu, Davudi, a.s.a., mi cilin e të njëtën kohë ka qenë edhe mbret, ka hangër ushqim. Dhe më thonë, është ushqyër nga jo që i ka fituar me dorën e ti, duke punuar si prodhues i parzmorëve, i e, mbru, mburojave me të set, i ka pajisur ushtarë të vetë. Pra ndaj, ka thonë, kërko të strehim të ka Allahu nga pa aftësia dhe nga përtësia. Pas e thotë, va u dhubi kemin e l'gjubni u e l dhe strehohem të këty, o Allah, nga frika, nga uh, fakti kërti kush njëri, njëri u është, aq frika sa, sa që uh, në situatë edhe ku nuk duhet të shfaq frika, a i shfaq frika. Edhe, thot, edhe gjithashtu edhe nga kopratësia e cilëra nuk është cilësi e besimtarit të devaqëm. Ajo që e dalon besimtarin është, mojë othiru në ala enfusim, si, si që përshkuan Allahu enësarat, vaj u thiru në ala enfusihim, dhe më thonë edhe, i japim për parësit të tjerve, vëllë u kjane bihim hasasa, edhe atër e kur kanë vetë nevoj për ata. Përëndaj, lërgojë nga vetë vetëja frigë. Allahu Subhanehu etala e ka të saktuar gjirët, edhe prej neve kërkohë që ne të pregaditemi, të balafacohemi me ndodhit dhe raset e kaderit, por jo që të frigohemi, sepse i vetëmi që meriton frigën absolute prej ti, është Allahu e strehën tek Allahu nga frika dhe nga kooperacia, edhe pas sa thot, a'udhu bika min ghalabeti ad-deyn wa qahri rijal, do thot, ne strehohem tek ty o Allah nga mbi ngarkimi i borxhit, kur mbi meja dominon apo mbi ngarkohem me borxh edhe nga arroganca apo nga shtypja dhe presioni i njerëzve. Dhe kjo është, domethan një gjë që ne duhet ta kemi parasysh se Donjëherë në rrugë ndoshta mbi ngarkohet me borxhe, edhe rruga më e mirë për t'ia larguar apo për t'i paguar ato borxhe është që të mundohemi të gjejmë ndonjë burim halal dhe të kërkojmë nga Risku Allahu që e ka caktuar po neve, po në të njëjtën kohë të kërkojmë tek Allahu që mos ta mbi ngarkojmë vetë vetën me borxhe. Fatkesisht ne jetojmë në një jetë ku njerëzit pa disa çështje të luksit, të gjith, disa çështje që nuk janë nevoja esenciale, hynë në borxhje edhe ngarkojnë vetë vetën me borxhe, kurse qëllimi jo është që ai të mbetet në nivelin e disa familjeve të cilat darësmën e kanë bërë me kaç shpenzime, shtëpinë e kanë pajisur me këtë lloj të mobilizeve dhe kështu me radhë. Allahu subhanehu ve teala praneve kërkon që këtë jetë e jetojmë në mënyrë modeste, në mënyrë nëse si nuk ka shpenzim të tepruar, sepse Allahu xhe shenu ata që shpenzojnë pa mas, pa menduar i ka quajtur vlezë të shejtanit. Prandaj praneve kërkohë që të jemi të kujdesim gjatë kërkimit të borgjit edhe të jetë në raste kur kemi të më të vërtet nevoj, edhe kështu dhe të shpëtojmë nga bingar kese e borgjit edhe nga në shtypja dhe në qmimi njerëzve. Atër e tha ebu mameja, fealtu dhe alike e veprova këtë dhe Allahu Gjereshanu më alargoj edhe brengën që e kisha gjithashtu edhe mundësojmë që ti kthej borgjit që i kam pas. Gjithashtu, Për rastave ku shihet se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngushlluar edhe është kujdesur për disponimin e njerëzve, është një rast ku e, thuhet se një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai kishte ndihuar se siko ka e munafiku, koka e, e diftirshava Abdullah ibn Ubayy i ka thënë shokëve të tij, la in rja'na ila al-medinati la yukhrijanna al-'izzu minha al-adhan, kur të kthehemi apo nëse kthehemi në Medinë Athera më i forti do ta nxjerrë nga Medina, Medinë atë që janë më të dobtë, do të thonë. E ka pas për qëllim se kur të kthehemi pas kësaj betaje, do të nxjerrim nga Medina Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Këtë e ndigjojë, ky sahabi i tij e kishte emrin Zaid ibn Arqam dhe i tregoi axhës së tij, i cili shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ia tregoi këtë që ai kishte dëgjuar nipit i tij. Athera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai dërgoi një njerëz tek Abdullah ibn Ubayd ibn Abi Salutik koka e munafikve dhe pythi, e pyetja është e vërtetë se ti e ke thon këtë ai është betu dhe e ka mohu shikoni në situat kur të ballafaqohet me të vërtetën shumë lehtë betohet në Allahun xaleshanu dhe Athe, Allahu wasallam, e mohon atë pejgamberi sallallahu alei ve sellem e pranoi këtë se kjo është rregulli se nëse dikush betohet ai duhet të pranohet prej tij sikur se ka ardhur në rregullin e fikut al bayyinatu ala al mudda'i wal jeminu, alamen në nkerë, provën dhut me e siel, pa ditësi, apo akuzuosi, ndërsa, aj i cili e mohon, ati mjafton që të thot, dhe më thonë, të betot në Allahun, subhanë e huetar. Atere thot, kur ndodhi kjo, më kaploj një brengë, ki dija Loshi Vogel, i ri, thot më kaploj një brengë, të qenë nuk e kam përjetuar asë njerë. Edhe duke hecë, kok ullur, Gabrenga të cilën e prjetova pranë me e kaloj pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, i silimi kapi për vesh, më lëmoi veshin tim, edhe më shikoi në fytyrë duke buzëqeshur, atëherë u kthyi disponimi. Shikoni, me një vepër të këtij pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, e largoi brengën e ti djaloshi që e kishte prjetuar, prandaj thotë nuk kam prjetuar momente më të gëzuara sesa këtë moment kur në këtë mënyrë më uave pranë pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Pase çeki djalosh ishte i mrzitur me një breng që nuk e kishte përjetuar. Prandaj këto janë raste nga biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çe flasim 4 se ai ka qen pran njerëzve, edhe ka qen me brengat e tyra, me vështirsitë e tyra. Edhe është munduar që në mënyrë sa më të mirë të u largon, duke i këshilluar se çfarë të veprojnë, gjithashtu edhe duke ndërmarrë vet disa veprime për me largu brengën. Tani të, të flasim për llojet e njerëzve që kanë nevojë për një sjellje si të këtyll, si të arrijmë që të u rikthejmë disponimin atyre. Sot njerëzit kanë nevojë për fjalë këshilluese dhe ngushëlluese. Kanë nevojë për ndonjë shërbim të mirë. Kanë nevojë që dikush të angazhohet për meja kry ndonjë problem që e ka. Edhe kjo është çështje e cila është esenciale, edhe është parakusht për një funksionim të mirë të një shoqërie postacieish në këtë kohë kur është tuar më tepër fjala e kohë ndërsa është zgjuar njerëz numri aty që fjalat i shndrojnë në veprë në kohë kur është përhapur kooperacia dhe kur njerëzit kanë filluar të jetojnë të izoluar në botën aty duke mos menduar për askënd tjetër prandaj duke mosu kujdesur as për ata që kanë nevojë materiale gjithashtu për ata që kanë nevojë shpirtërore se dikush ndonjëherë në dis, ndonjë në disa situata Uh, njeri u ndërse nuk ka nevoj për ndonje ndihm konkrete materiale po ma tepër ka nevoj për ndihme cire është në formë të fjalve në formë të këshidhës që jenë digjan pra ndaj, është një gabim shumë i madhë nëse uh, njerëzi që synojnë përmisimin e shëqeris të janë të shkuidesur apo të mos e kam parasysh këtë gjendje, pra ndaj prej tyre kërko që ata të marim parasysh këtë situatë e të mundohen të zgjedhin veprën e duhur me gjitha kategoritë e njerëzve që kanë nevojë për qendrim pranë tyre, që kanë nevojë që dikush të jetë pranë tyre, edhe të mos lejohen që të mbizotërojnë nga situata edhe si rezultati i asaj të anashkalojnë apo të i marginalizojnë nevojat e njerëzve. Prandaj, nuk është një çështje e tepruar nëse formohen shoqata, nëse formohen organizata joqeveritare, të cilat kujdesen për, pshembul, për shembull, për kategorinë e njerëzve që janë në moshë të pleqërisë, për fëmijë që jonë jetime, për ata të sëmurit që, që kanë do një smudje të veçantë. Përëndaj, nuk është një angazhim, do thonë, i pa do bishem nëse kështuve, përëndaj, Islami o shajtë cili prej neve kërkon që ne të mundohemi të regulojmë këtë situatë e të ndihmojmë, e të ndihmojmë që ata të të ikalenë situatët të veçtira që i përjetojnë. Përëndaj, Uh, Fildim ishtë me kategorinë të parë që dhe të fillojmë njën, kategoria njërzet të varfur, kategoria e bonjakve jetimove dhe uh, gjithashtu ato gra të veja që kanë betë edhe cilë është, është qasë e islamen dhe e të tyre edhe si përgjët historiske një pasë shemë mëjtë shumë se si njërzit të nënkujdesur. Rasti i parë që dhe të përmendim, krahës rastëve të shumë të është rasti e buberzës i, Berzës, i cili vazhdimisht në shtepin e tijon pregaditur us njëherë në mëngjes, njëherë në mërëmje, të cietu a kandarë, grave veja, gjithashtu jetimave edhe miskineve. Dërsa, mbreti i magribit i Marokos, i citi e ka pas e një mensur, gjdojherë në vjetë, njëherë në vjetë e ka pas një ditë, në të cini ka të buar gjitha jetimet, edhe gjdoj njëherë të petyre i ka dhonë një dinar të arit, i ka dhonë ushqim, edhe i ka vejë shtesha të reja, edhe i ka dhonë një frut, prej frutere të shumëta. Dërsa, ka di u njohur Mohamed Iben Ali Mirveziu, i cili ka qeni njohur edhe si roba qeps, e ka caktuar vetë vetës gjdoher që natën pas orarit të punës të punon duke qep tesha për jetimet edhe për të varfurot edhe e ka konsideruar edhe ka pregatitur ato si sadaka. Dërsa, Ahmed Iben Ali Arifaj ka qenë prej aty njërezve që ka të buar dru, dhe në thonë kam ljetë dru, edhe këto dru ua ka shpërndar familje që kanë nevojësik u vëse, njëhet edhe rasti edhe i njëpit të pejgamberi sallallahu alihi vëselem, i cilë kur ka vdekë në trupin e ti janë gjetur disa shenja nga ndo një pesh që e kanë bajtur edhe më vën e kanë kuptuar se a i natën ka shkuun në për familje të varfara edhe u ka shpërndar u është qemë. Allahun e ljus që inshalla të kemi përfitim nga këj emision, me inshalla në emision në arshëm do të vazhdojmë duke i të reguar kategorite njerës që kanë nevoj për një qasje proaktive dhe tyre për një gushëllim për fjalë të mire për solidaritet edhe do të mundohemi që të japëmi shembuj nga historie islame që njerëzit ta kuptojnë se kjo është një vler islame dhe nuk duhet ta në shkallohet edhe kategorite marginalizuara që faktë fakt keqësishtin të marginalizuara në shumë qoqeri dhe qoqeri dhe ty dhe si dhe vetëm në situatët të veçanta duhet të Jemi ata çeki kemi parasysh gjithasht kategoritë e njerëzve dhe në të njëjtën kohë jemi ata të cilët në konti, në kontinuitet dhe në vazhdimsi kujdesemi për ta. Allahu na lutet na mëshiron që të më na bën prej dijeve të denjë të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem at narinjal në ditën e gjykimit në, në praninë e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe lutja në fund tësh alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.